قران محترمانو ريدونکو د شیخ القران علامہ عاطز ولی سیب د دوره تفسیر د پیټری سړی د فارا زمنګ د دکان په تیاث ساتي شاعت توی د سنت 61 این سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نږدې منچوب چوک جنگیره روډ سوادي پراپرایټر رو انور شیخ توہی دي موبایل نمبر 03015710124 الله فرمای ومختلاف الذین اختلاف نو کړ آکسان او ذل کتاب څوار کړه شی او کتاب الا مم باندې ما مگر پس لکینه جاء احمد علم کړه لا غی ته او اختلاف و دې کو بغيان به وجه زنا فقط المنسکي دین کې اختلاف څنګه دې کر مليانو کرے نا کار علماء کړه اندان پس پوری غریب سه اختلاف وکړي او یره دا اختلاف به پنا چا کړی نو پتمه تا دوان نو نو کولان وای نن باندې ما جاء د خپل بیان خد دای ورو تراغ دو اب جام چې کبین اختلاف وکړه دای چې توسل په ظلاته فازل او دشته دا دعا نقل نه ده توسل دعا درځه ولا دا نقل نه ده روحرمان کې مری دعا ف عليه البيان نقل ده نه دا دغه نکندره نشتا او کوم روایت نکره هغه دې ټول موضوعي آزادې یي یاد نکوه سي ديشتا لکه دې د جام چې کوم به اختلاف کیته نا توسل به دات په اندازه مشتا زه چې اته اړینه به وبد کړی دا هم هغه ورځې ویلو چې داغي اتحادې خدایش وا دا څه خبره ده دې د او تفارداتو کې دصحابې د علی فول دوم دناته ها دغه کا د عبد الله بن عمر رضی الله عنهما داغه دا طریقه او چې یاره کاوی تر ده دا دغه تفاوض د عبد الله بن عمر دا طریقه وا چیر هغه فرېده چې کوم دې اټول چاږي کې ويختنو لکه یو قسم دا چې فرېده سپتي کې کې به ويختو اوبې نه چولې ولې نبی صلی الله علیه وسلم دا چې چولې دي لوندارا شي کوم دا دارنگی چکهره بحت ته یا عمره ده نداء مکه مع زمینه دار دې چې کوم شپکو ده هغه محاسبه مقام کې وله چې نبی له اسلام بل شپکه لري حالان کې مو به سره اتفاق نه لري دارنگی عبد الله ابن جعفر ذات علییده دغه مسجد دا و چې موسی کی کوم دې نه جایز و مش ذات تفرداتی پدې کې عمل کول دا دې دات به تفرّدات د صدافو عقید پسې تلل د درغد ته دا د اکابرینو د یو باندې تفرّدات دي دا نه چې تاسو دې پشه روان شئ اته زاد د دا دل چې کوم دې نه وګرځوي ما مقصد نو مقصد دا چې نو خو داساحابو چېونه کلیتوري چلولي صحابه دي ولې لازم نه پدلی دسو نه دا کې کوم نه سره د پوینا یې دې ته و بعض کتاب مې او او ظای په موض چې کمم دی پیش کوي نجر دا اخت دا بر موم د اخت نو دا بر مو د اخت د پرران وي نه با هم دی نه هم د ووج د ژنا پهند د زد چ را حس را لکه چې کمم دی غب کا دغ کي ځکه اخت چې کوم دی و ن موږ امیان و کله عمل کو خیر آره موږ نه پويو نو که په اریا عمل کوو خیر دی نو قرآن وینا و من يكفر سو جمدو کید آیاتونو دللانه الله دې رساب کوم انکه کدار الله توحید نه انکار کو د سنت باندې انکار وکړو الله وتعالى سره حساب کوي سباله بداني جزنه پوینو ځحال په احکام شرعیو کې داونه اوسه مری آره چیرې موږ نه پويو ځمږه څه کوي؟ جگړه کیتا اوایا متا دې کړل زان دې و الله هغه څوک چې زما ته د دامي وته اوایا چې زما هم د چې الله تعالی او زما برګری بر الله تعالی ده دا دا کته سره باسکې ته غره شه نه کې تاسو رجګل کی باسکې کا وکا وره زد الله تعالی او زما برګری ده الله تعالی ده ستا سره دي شرفیاته د به راتونه زار دي صفاء اعلان چې کوم دینو لكسلت انعام آخر قراضي قل انني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملت إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين او آياء ماتا اللا لارخو للا قل ان صلاتي ونسكي ومخيايا ومماتي لله رب العالمين یا رسول الله سپهام اول اوایا ان نس ولاتی و نو سکی جما بدن عبادت جما مالی عبادت جما جون او جما مر لله رب العالمين د پاره الله ده چې پادون کې د مخلوقات ده لا شریک لا نشته الله سن په کې شفاف بیان وکړه چټا سره باس کې د تفاسر بیان وکړه چه زما او زما د مرگرو، مان او بدن جن او مرگ داریو اللہ دے. او پدیک ایس سوکن شریک ایس دار من اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فا قل اصنام تو وجیہ لیللہ. وقل او آیا اگر اکسانو تا چی کتابر کرشیلے او انیانو تا مکے والو تا. فا اصنام تو آیا تاسم تا نداری کنا یا استفهام په معنا ده امر یی اسلمو تاسمتان دارشه او ای دې تا چتا سم تاسمتان دارشه نو اسلمو کدی تا شو نو کده ته داو په تاخیک او که دی دي ف انما علیکل بذا رتابه دی رسول کرا وغالخ دایطات بصیرون د دوی کې د عبادت په باندې غانو او تخفیف د او تهذير في التبليغ پر تبليغ کې بہادری ورکې او ير ورکې د آزاد اخروی داغي بیان څه کوم دی نو کوي او تهذير في التبليغ ورکې چې وو وجني باندې غره مخکني حق پرس اغایشې دان کړې دي تمام نپري دي دا په وجني په لیک کې له مونږ شتګي د دې مسالې نه لکه څنګه چې مخکني حق پرس اغنه ولست شي ان الذين يشككون يكفرون بالايات تيرقال كي ايات الله نا ويقتلون النذين وجنيت غنبرا غير حقين بيد السقس غنانا محكم فركل تبقره كي غير الحق انا فلان لو داغين وهم دات دكي دو كي قتل ذينو كل نورو نكيل یاغه بل کور معصوم او څخه څنګه ګناه ته نریشه وایقتلوا الذین وجن اعسران چې حکم کوي بل قصته په توحید سره د خبرونه د الله توحید کې کبه بیانې د خبر د عذاب درناک او ذکر د بشارت د فاده توق شه د استهزاره 파ره شه دي کې د اسلام ابو عبیداء بن جراح رضی الله عنه فرمایي که ابو عبیدان بلی اسرایی لبا نسانتر غرمی پوری دریشن ویخ پیغمبران دا شیدان کو. او ماستخین دے دیا یو سل او اویا داغی حق پرس مدگری چاگی با دل او آغا دا اندیاو اغا نشن دے چلاو. دا اندیاو بیان کو داغی مدگری یو سل اویا. اغیده پر ما جګره پورې شيدانته دا د بني اسرایل کارو الله وی دلناک عذابته ور او دیومتم کړي نو کړي حق برسونه ما هغه شيدان کړي هغه ځوره دغزنینا هغه اړواږي عبد الله غزنوی هغه کوم دی دا مثلا وکړه نو خلق د غزنینا تېر ټولې څرخې په ونه چې کوم کو غنارف کو راخې او به هغه پری هو دا راغ دې مولتا نو د سواڅه دې نه وړې چرچاوا سواڅه دې دغه دا کو دی وای چې سواڅه بالکل چې کوم دې ری تهجد گزار او روزادار او دیر لیکن لکه د سنت نه بالکل خالی د اتبع سنت ما دلکل خالص یې هغه زړه سلامه وې زموږ خلاف وفد ولاغه اسواد شه ته او چې دا خټه شری سره وې دغه د کابل نارایشت له شویلې په دې خبرو وې د اسواد شه بیا ما تا هغه توجو نو وې اسواد شه کې د مصیبتو چې د خبرې لټون او تحقیق باندې کوې وې زره اعظم نړی او د کولتي وړاندن سېید امیر اغلن وړاندن. وې ما ته کتاب بیا دې کانه کړلې؟ دینه شای اسماعیل نا, نا او سېید احمد شاهین نا. او یې سوره چاغه به ما ته قتل مزومات جذبار د دا زیاتیدو. ما دا غل بیا توکو ا بیا نه هولتل. آل تکی ځانمه د سچو دا کرا د پنجاب کې آل حدیث څخه قبضه ته وې دادہ اولاد دې. دا. داوود غزنوي د دا دې مشرت کې شهره و وسو. اغا عبد الله غزنوی نوسهو د دغ فند نو محمد اعظام او دی ملت کې راغې ازان علم کې فضل عبد الله ندي خلک هم دا څه نې کړی دین کم نه دی یهودانو دین چا چې الله توحید بیان کړره هغه ته د ورک تیراب دې کوم دین ور کړو د شای اسمعائیل شهید ملګری اغا غازیان د اسلام شه د دې ملک اغا حاتم سلطان محمد هغه در اجر کړو چې دا غازياد په یوش پټه کې باندې قتل کي کومه علاکو کې د دې باندې قتل کای اورو قتل عام د مجاهدینو اسمیله کی شو شو دا اسمیله نشوره وی دما سلطان نه پای دما نشوي ټولېږي کی شو شو دا دخوا له مجاهدینو چې داسې چل دي وی د کلي خلقو او کبي چې دا د حکومت ته خوشاله کی دا دونکی غ گئی چې خېل مونده واښه ورکړ په کار نه اده سره شکر چې مونږ کې اسلامي نظام جوړ شو دې نه په خوشاله کېږي او کله چې ایمان سم هغه وخت کې کومه ده ته او په سګده باندې طریو وته نه رالو د سجیب په پاسه چې کب دې کو او بیا نور غزات کې کوم دې شہید کو او تش دانه هغه یې شهید کړ او بیا پنځو او داسو په خپل باندې وان چې پاسه کنه اوس د مانځبه یاو په څنګه د اوښر متاله به کې وسه ورته مازه خبرو دا څه مهالهاتو دغه نمبر قطعان تل نه کې شه چا غازیان د اسلام هغه په خپل کمر کې بنداستو یو مجاهد را فاسې دو هغه خلقونه ته دیونهول اوره وسته هغه مجاهد وسته فاتو هغه کولې وای وسته ی هغه ته هیڅ ځل نه به څنګه چا غراغه او دام او هغه ځاګی په ټوپ باندې خېبی نه یو راغه جامې ته واوستي ویما دې چې دې ما سره چکم دی نو توګه څه قالا کوي دا جن زما دوست دی ریته ور دم جامی یوړي دی دا هغه غنه راړ بربند چې کوم دی قصر گا تراوستو دا دې چې کوم دا کا پکا څه او هغه کې چې بربند چې کوم دی عدالتو دا هارا دې ملکو مجاهیدین کې کله دل او ځان یې کو کول لکه سید احمد شهید پټدار یو دال خلافا د اسلامي حکومت څخه کبله هغه پټاله دغه مجاهیدین د بیا علی اخو او سید نو مستمتا تعلق له الته کیو سلیم مدیر او نیمه ولې شېو اواګه کې کبله الټوږي ول ورته ویل د اسلام د خلاف ظلم تاسو راکې ظلم بل غره نه د ناګره کې کبله هغه وسلی ورغستې د مجاهیدینو نه او دې طول کې کبه الهال کړل او په یو کوي کې چې کبه وو دا حالت د دې ملکونو د هغه تاریخ کې کې نه دا شواچی زه په ځای باندې شوی دا او داغي جنم داو چې توحید او سنت دې بیانو د دې جنم داغي دا چې هغه سید حبان کې کبه درې کانا غربندو اگر هغه مرګ ورو او دې په مخه قاضی الخزاتو هغه به شل چې کبه هغه وښه مخه حکومت دا ورکو د دې ملکی مامانو مليان نوم یې لیدل شو شي د زمون کارو او زمون د خلینو ورایي چې کوم دین نه نو په دې طریقې سره په دغه ظلم باندې هغه مجاهدین هغه شهیدان شو او سید حضبان یاد مردان ته جنگ کې کوم دین شهید شه کله مردان بردان باندې جګړه واه هغه کې دې جا شهید شه دې طریقې سره راویان ارېدل پنځه تا سید احمد شهید هغه دا و چې وس مونږه بدل اذن دخانه باندې دا ټول مسلمانان یې سلوکو مونږ ته قاتلات معلوم دي خو بس فیصله دا ده چې زه د دې بد قسمت مله پټی کړی نه هجرت کړو دا پښتون بد او شاه اسماعیل وې چې مونږه صفته ده مونږ باندې پښتون وطن اوراوي چې دا دم ورځه زارې او اوناکار خلق دي او دهګي دره هزارې تا اول باندې کوټ کې ټول کې کبله نشیدار څو دا متہ ود ملک حالت کې کبله اغدا څو دا نو چې دې بیسو کوماف کړی وي ایسو کوم دې معاف کړی وښه کوم چې کوم دې د قطر خبره شولوا حضرت شیخ القران نو واللہو ملکدوبه فرمایل عیبه دې جناطما قطر دې دینا دې ویدار کې چې کوم دې د وکاسادو لادو جزرا تو ما چې لکړه نکه چالو نه غلشو کاڅه غلشه زیارت ودریدم یی ما کئچ بوله زه تختم نه خیر دبول پکې کیده او رې کدی غلشه نه بل پکې کیده او رې وی دی هو تختې درچ داله سوقله د ما خام وختو چاره و او چکه له پنځې سره ستېدمه نه د و کسان ناستو اما ما څه را پاسې ده زیما یو خپل روان او هغه پېڅه چې ورګس د جوړاږي وو تخته ده هغه وتخته او ځین سره راغی ما ته وی چې دا یم مسجد نو دین یې ودی هیڅ کې د دنیا خلاف او ګرد په دې چاږي د دې سمه مطلب لګ په راکو فر اجازه کا ای چې بس نه وي بچی دا د سپڅو والے تیر را باندې کړ بل څه وبلا نو نه څه بل دا هغه د وکسان د کډی او مولوی سې چې له دو په خاطر کې ډېر له خود شيطان هم اوري او کدي موډي سے د هغه شي خاستادو داو استاد یې ما پته ولا ګورا ویزللم هو دي سهول دا ویتلالم چې استاد جی ملاقات سره راغلم دروازه ته کا یې پنځلته یې د ورک کې چې دا هغه وخت دی وی چې پنځلته یې د ورک کې وی مو دې سهو چې دا داسه مسالې کې زاد ساته او سجق قتل نږي هاري دا خو ختانه خو خنقه لري یې ما یو استاد جی دا واکا وا چې تاسو د وای نه یې ويذال علماء وی هغه د وکسان مولسه وروسته وی هغه کې څوک داو تکي ینا تاسو سوابو شو تاسو خپل یتخاره کو تاسو سوابو شو ازه پخ جام کین لکه چې دې په زړه ته اونی نه جام کین ويقتلهم هم الذين يعملون بالقسط من الناس دا دا څه مثلا نه دا دیر کسانی شیطان کو دې باراف کړي کی زموږ یو ادیب شه مودل خو کو دارنګي مولانا خان بچا شهید هغه شهید کو څنګه چې وی هغه اوښت باندې وی باند زګه داګه لقب دے شهید اعظم نو چې باندې وی حي علی و الرسول نبی ته ذکر نه شروع وکړه او دې شهید چرته پره وته یو څاډه کوئی ځوابدارانه موږ بیا او چې څنګه راډم ډیر هغه او پیران په سجده باندې پروتو او خپل نه دا आवाज وداه الله لا اله الا الله دما کای چې څه بس یماله جواب نه ورکوه هم دایو وو چې دای نه الحمدلله بس دغه الفاظی خپلینې خطا او ما په دقیق کېونی ونه د الفاظی او د ماږي کې وې سوال دغه دې ملګری کمین حالات او دانا چې ګن یهودو کو دې ووس نه کړي ووسم چې کم دینه دا کوي الله وې د ګرناک عذاب خوشخبری وته ولا خدا اي کذینا دا که سان دی کده پات چې برباده عامله نه دی په دنیا کې و نه کین او پههرب کې نبي داغي لپاره اسوګ مرد ګاران اقاده عالم مولا ابو الدین لوی مرد کیږي هغه فتوا کړې چې مولانا سید ادین پکانو ولای او دوی دې د کانو گزارونه پیغه کړو لکه وران سید دې کوځه اقا ته وه ته نازیرا اغل څه فتوا وکړه مولانا ابو الرحم الدین چې دې پکانو ولای ثواب دې نو تر کوټې پور اقب کې هر د هر وروه خلد پر پسه یو پکانو بینسته اغه مولا برهاد الدین اغه داس دیوانه شو هکدا په ډیرانوبه غوښتل ګندګی به ولا دا د حق پرست 1000 چکب دین اغه و انا شیخ وزی جما داسوبه یو سره ناسو مغمر یغه دی چې زه ناسوبه د دادا چې په ځای کې او د هرا وستر ده چې جې د دیوانه شه و دي یغه پرې ده کنه وی چې پر زده یې نه کول چې کوي دا د حق پرست 1000 کله ویان کې هغه پکې کړی وی د چالو نو ټیویلی له ځان څخه وی دا حالت داږي دغه حالت داږي چې کړنه جوړه د هه پرس هزار چې وای اده زره دا مت الله وی د دې نه کې بربادي کوي کوي شریو ډېر نیک نه دی نیک دی و د دین یې کې چې کړنه هغه بربادي وي و مالهم نبی دا دې په وړاندې ننداسې وي یسوک منګاران زجر ورکی جاونه به سوتہ انم ترى ايا تعني كتابي ايكسانته اوتو كي وركلي شي تا نسي ما سيسان نه لکتاب د کتاب الله نا دا د کتاب د سي سي عالمانو يداو نا چلو کتاب د الله تا کته سدو کی 12 دي کې نو جامه خوالي يودل پدي کې او دي دي محلون کی نبي عليه السلام د يهودو مدرسه سبان کې ورېدو دټر منند ناس او دي يهودو ارښیار زما تا دیدار شي هغه وته استاز ذکر په تورات کې وښتا ته په رب باندې د دې لپاره درته وویل تاړه هغه نه نه تورات تا جات نشتا زمون مليان باندې پیسې لګوي دي چې څه پیسې دتی عامتو الله یو غوړه دې خلغه تا مخکې چې موږ مساله کولا چې قران او سنت باندې پیسې لګوي دې نه نه د کتابونه چې کتاب چې لیکلي دي موږ په پیسې لګوي وهم ماردون ودي دی مخالون راځي کدا د ادهم زګي دی قادو واي لکه مصرمار چري بلون د سيګ مونتهور الا ايام المادودان مگر رسول او ذوکه کړي دي په دغه خپل کې اغه خبرو جديد زانه جوړي فكيف فصدق به حال هاي اذا جماعههم کدا چاله مكم دي په اغاورن چې استرشد پايي کې ده پرور کولي علي الناس دي کلی دي لا اسلامون او دي سره ظلم کويږي واللہम्मा نظر می صاد لمہ دی باب په دې کې داوره توحید ا د دلایل عقلی اغه ذکر به ذکر کړي داوره توحید ذکر کړي او دلایل عقلی اغه ذکر کړي لکه مخکی نقلی وای بیان کړو د دې ځای کې اغه دلایل عقلی اغه ذکر کړي او وایا اللهم یا لا یوزیشوم ستا در سرا او دې داشباد د دننه مخلوقات ما مالکالمول تواقدار د حکومتې مفسرین وایي آیت هغه وخت راغله چې نبی دې سلام فکه مکه وکړه مکیته داخل شو فکه همدې شکل کې دي له ته و فرمایل چې شام او دروم او د ایران حکومتونو به الله موږ لراتي دا رنګي ماج چې نبی دې سلام په خبره خبردکيو صحابو یوګه تواخنه وکړه تکولا او هغه نشو ځانکی دا نبی دې سره دروښتو کله چې هغه او اخلاص وکړه دا هغه د وول لمبی تاسه به سړي کې کې ووته ایا خپل کرناه شو نبی دې سره فرمایل ماته پدې کې د قیصر او د کیسراه باندې خو دې وی چې بل دځ ورکو دا هغه بیا چې کوم دې او راای نبی دې سره دشعب حکومت په دې کلاماته او چې ولده دې ورکو دې فرمای د عروب حکومت الله ماتو د یمن او ال نور علاقو کو حکومتونه منافقین دې زړسړي دلته کې یې نه هم د کې د دشمن د دفاع طاقت نشته ورسره او د ایران او د روم خوندونه چې کله دې نوې دی. دا دینا دی ناسې دې خبره نو قران کریم دا آیت الله راوړي چنو حکومت د الله کار نه کړی چا چې ستنه مفسرین وایي چې اللهم اطعل کې دی یا الله نه هي حاضر شو او دغې په اواز کې چې کوم ډول نوم راوړي ته نه و لیکن فرع يحيى ابن سعيد اللغوي چې د امام ابو حنيفه نه شریخ قالو نستو دې چیرته او دتا فرّا ولي ووی فرا یفری پا معنا دا پریکولو لأنه یفری کلام خسم زب دمد مقابل کلام بلکول پریکو دخسم کلام دا دلکول پریکو نظرک وطا فرّا ووی فرّا پا دیبان رد کلده پا قل تفسیر معانی القرآن ده فرّا ووی داتو قلامنگ ندردی دی کی حل په دا په اول کې هدف کا امين په اخر کې راوړل بل د او د نیم سره مناسبته يې د حروف وستیو ندي امين د حروف شفويو ندي ندعو او د محوز عنه ماسکه مناقمت نشته څنګه نیم د يي په داکراله عربي نه اللهم د امين څخه د دا کایم مقام د جملې ده کله د جملې نه تدبیر کیږي په هر سره هرڅ کومه هغه قائم مقام به جمله لیکنه احيان وی ايها النحاتل لنا کلمه تم تؤكد به هر جمله اين حاتو هغه کومه کلمه دا چې تغيري به جملې تاکیدي اور دې جمله تاکید فقي ايها النحاتل لنا کلمه تم تؤكد به هر جمله اين حاتو کومه کلمه چې تغيري تاکید به جملې کې ندلتا چی دا دنکی کم دے دا قائم و قام دے جملے لے قائم و قام دے, دے جملے اگر دے یا اللہ ایل تسقتو ببادکا وان قطعتو عن باد المخلوقیم اللہ استا در سر یو زی شم. او دا مخلوق د درون نبیل شما چزم آحا جد تو لکے نا مدد اگر کم دے قائم و قام دے جملے دے. او بلې ډرول وځک مې باندې شونډي وځي کی اما شونډي وځي دغه څه مطلب دا چې شونډي وځي کی الله ستاسو سره وځي وځو ما تنه نه اله څوار د حکومتې ټول جن ملک ها ورکه بادشاہي چاډه ستاره زایي اخرې بادشاہي د چاند چ ستاره زایي ملک د دې مطلب به اسمانونو عظمتي دنیا او ټول ملک دا ظاهری سلطنت چیکل دي د هغه چ پاس باندې وپزمه کوکي انه نو اپزمه کوکي چه څه دی د هغه حکومت کوم کنه الله ور کوي نه د تاج او ملک او ټول دا دې مطلب دې ظاهری حکومت او د نحات عقیدہ چه معرفات چه کد مغادش معرفیتا نمرا تین عین اولی. برا؟ مالک کل ملکی دام معرفتا لفعل افلامو. او تو عطل ملکا دام معرفتا لفعل افلامو. ندن احیانو دا قیدا ده چه معرفات کد بطری دی ذکرشی نمرا تین اول معرفیتا. نمرا تین اگلی حکومت د دنیا داخلت تے چا لا غوم ورکی منگوائی دا قیدا دا نحاتو غلط ارا. او دا دی آیت خلاف داګلې کړه کډا قاعده د نه هاتو دا یا دا چې دا قاعده کولې خو نه قاعده کړی یو دا مطلب وکړل د هغو ملک اخلي بادشاہي د چا د چ ستارداي و تو عزت ورکه ممتشا هغه چا د چ ستارداي عزت ورکه هغه چ ستارداي ذلمت بیا د خیر خپ ستاپه لاس کې د خير او شر ذکر د خير وکړو او ارزل ادنا هغه تخیاس کې شامل د شهکاتو تاسو مای طاقتدون کې ټول جننه داخله شپاس النهار فورس کې لکه دې ها وړ کې چګندې او د شپې سیزه اورس الله داخله کې وته ټول جنه النهار داخله ورو پس پکې لکه دې وخت کې شپې یو کې وته او ته حیا او باسه در دې د مړینا او باسه مړې د ژوند دي مصافرین وای لکه دا اگې نه چاغه مرنه جون دې شر پیدا کی او چرګه جون دې نو د اړین مره اگې پیدا کی ماجوری د نطفه چاغه مرنه دا داغه انسان پیدا کی او انسان جون دې نه داغه نه نطفه پیدا کی سو پې داغه و چې دا نه شي او دښنی زلغونی نه و چې منګوای دا عقلي تفسیر دی ورته دا تفسیر هغه د قران کریم کړه کر دی تو هغه جن حی منن مېت او باسي کافر د مومن دا او باسي مومن د کافر نه لکن عذر نه دی ابراهیم علیه السلام ته دا کوه و تو هغه مېت منن حی او باسي مومن کافر د مومن نه لکن د نوح علیه السلام د دې بچی کینغه هم کو دا کوه او سوره اښتو مالی ساعت کې اوسه دوه شتم دي اته او ومن کان نهتان فاحینا او ومن کان نهتان فاحینا وجعلنا له نورا آیاغه څوک ژوندې ما نه جون دې په ایمان کافر دي اما په ایمان باندې ژوندې کو دار انګي انفال لسی سفاری ژوندې کوړه دو سلو اختمائر. لیحلکا من حلکا عم بیناتن ویحیٰ من حیع عم بیناتن لیحلکا من حلکا عم بیناتن ویحیٰ من حیع عم بیناتن دا دیر پار چه حلاک کیاگا سو چه حلاکیگی پاس دخکار دلینا جندیش آغا چه جندی کیگی پاس دخکار دلینا یلی تو ایمان باندبا اغا جندیشی دارن جی سور اے فاتو آلتا وئی دو اشتم و سفارا او آیتون باویس دو اشتم دے وما يستبیل اخیاء ولل اموات وما يستبیل اخیاء ولل اموات ان اللہ يسمع من يشاء وما امتبی مسنع من فی القمور وما يستبیل اخیاء ولل اموات ندی برابر جن دی امرو ین کاتران او مسلمانان نا مطلب او باسم وړه جوندینا او بافي جوندې له مړینا دا کاثر نوموند په پددا کېد مووند نه کاثر ورته نو کوم مان ته شا او رزيوال کې هغه چا نه چې ستاره زایي حساب به اندازې د انکی حساب وسره دکی یې نه دی ورګه نامدغه اوس دې آيات کې بяاني اتتبري علی المشرکین د مشرکین نه رضا د مشرکین منا براءت وله ارکلکه مکه د دولت توحید ساده تشوا پر دلایو باندې د دولت توحید ساده ټکرا پر ندی آیت کې وای چې د مشرکین نه بې کاټ کی څو دا په صدر یاد نه مني دا نه بې او براءت و لا تخوذ المؤمنون من الکافرین ندی رسي مؤمنان کافرانو لپاره دوستای د نو د مؤمنین شهادہ مؤمنان نه د مؤمن تعلق ما سره مؤمن خلک مشرک سره باندې نن خلک دغه ایدره دي نن جوازان سره اړیکې جوړې کړې هغه مځادران هغه سره تعلق نه حالان حالانکه الله وایي چې و مؤمن ما تعلق مشرک سره نکړي نبورہ یو <تصفح> دې معاملات چې د ضرور تعلق هم خبره دا به کې مشرق سره ن دیتوی موادات لکه دې آیات کې ذکر شو سورہ الممتحنه کوم راځي یا ایها الذین آمنو لا تتخذوا عدو و و عدوکم اولیاء تلقرون الیہم بالموداه اڅوبات هغه لور دې لا تتخذوا عدو و و عدوکم اولیاء <تصفح> و زعما دشمن خپل دشمن وګڼه ا دغړه محبت ما غې سره نه ساته دغړه تعلق ما غې سره نه ساته ندی ته وی ما وانه تا په ځای نه راواده ا دې انصاف کو معاملات عدالت کو ندان ما سات اي کفاره سره جايزه چې هیڅ جګړه نه او څه قسم مقابلې زوم نه کړي زه غې سره خیر دې لکه څوکه مجتهدا اتمایته لا یحکم الله هؤلاء الذين يقاتلوكم في الدين ونخرجوكم من دياركم ان تقاتلوهم وتنسوا اليهم ان الله يحب المقتين الله ننک تاسو دا اړيک ساننه او تاسې د ملکريې استري نه ظاهري انصاف داري شرم کوي خیر نه دا مطلب درېم درېم د مدارات مدارات کي خبري فصلي خبري دا به هغه مشرک سره کوي چې ستاده چا د ایمان اومې دي دا لرنګ هغه مقتدیو چې دا هغه ده اومې دي چې انا بطقشتا نوما نارامت هغه سره وکړه لیکن هغه د دادی هغه مشرک چې سره یې اعلان نه پزت کړا ودی هغه سره تعلق نشته وله هغه سره هم دارات نه کې هغه داعید د دره هغه سره هم دارات نشتا نو ما دارات هغه تاسو نشتم چې هغه همه دري چې د برابر وله سلوت بني اسرائيلو دریت په نوستم آیات کې وکل عبادی یقول الذی هی احسن ان شیطانا یندب بینهم وکل عبادی یقول الذی هی احسن و یابندغان زما تا کی اغله نا چا خسته ای خسته رنه کو بیان کی اگ چات چا تا چا مدارات سلو دا دانے مداحنت مداحنت یعنی حق پتول او دید عتمح کی کول دی جلسی صدر, صدر جورود اغتفا سیدل اغسر سلام کلام کول اجا دارے زخورتو ہی دقیلے والے زخور اشاعت والے نجیتو ہی مداحنت و دا مداحلین اشاعت کی نزئی اوری چید غیر مقددین سرم تعلق ساتی اغیسرم چې دینا دین دین کئی او اغتم چکم دینا خوئی ابل خاوی من خو اشاعت والی یو کنا و دا دی مداحنت دا نشتا او قرآن کریم پا دی مداحنت وانرد کل رئی سور نون ور قدم تیوئی وَدُّو لَو تُدْهِنُو فَيُدْهِنُون وَدُّو لَو تُدْهِنُو فَيُدْهِنُون نهمایت دی غرگلی کنتناران شي له دي ونداران شي فنا ته تقلل حلاسم اسي مهينه وه هر یو قسم کوم کې داغه تا ديداري مکوا دا کې مداهنت کې مداهب دي په ډېر قسمونه کوي ينه قسم په دې کې ډېر پدېخه ورکړل قسم دې ګوره قسم دې له چې کله یې ملګره ما نه قسمونه خو یې هو قسم چې د دې په دې وجهه کې د کوچ کليک قصاب دې جو به نور خبر کېلې يم ورکړي وي به حلاقم ما ينت قران کې ویلو پدا څه ټول حلاته د دې تا دې دارونه چې بنی اسرائیل کوله او ايماته البته وی او کادو نيسنوكا او اللي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره واذ ان بل یایم کادو د فتونهکهه او ل دي اوناک تلی نه غیرره تخصو کا خلی ده دا میوا د تاري چې پهې غورې په منږ دررو جوړ کې ننج به تا سره داته کا ساې خو که د توو د صنت د پرې خو ده تا سره بیا ول ته لقا ولاولا ان صبرتناك لقد كتبنا ترقن اليهم شيئا قليلا که چرته موږ نبه مزبوط کړے نو کې دی شي کتا دوند مه نار کړو دی تا خو کې چر کړو دی دا پارې چې کې دی شي کلي مانرولی کولی کتا دا نه نه کا ضعف الحياه و ضعف الممات پدغه وحکې به موږ تا ته د کتن عذاب او د کتن په مل کې اللہ پیغمبرکتا دونه میرا حکم کرے نو تا ته په پځ او په مرګ کې مونږه د چن عذاب در کړي نه غیر مقلدین ته میدان کې هغه خلق چې اباص ابو حذیفه فقوی ابو حذیفه خوای یې دغه خلق دی او ته دغې مرګ کې څه کوي نو تا رب دې چن عذاب الله در وکړي بعض کسانو چې کړه مولانا عبد السلام سے اعظم ورونه ملګونه شېرو نغيبه وي دی قاتل دی اده شر پسند او دین لري لیکن چې کله هغه په اشارات نو ورته او ویني مقلدین ته نه ډېر ځانګړیندارو کسانو وي دی یره دین لري بزرګ دی قاتل دین عالم دی ان نه چې سلوک ته ویل کې تا خو ته ظالم قاتل ویل و وسنګو یره دا داس نه وی مطلب دا او حب علي اللي بغز معاويه اغ چاړي سره محبت نشته او نه په هغه وجه سره محبت کو چاغه سره مې دی مطلب دا موږ اشاعت سره دی او که اشاعت مخاليف دي نو که څوک د اشاعت ملګری اغه باندې بډي اعتراضات کوي ا چر دې دا او دي نبي به دوستان دي دا وسره کټال دو قاصتي او اذنک تخزم کا خلیلا اره ندي توي مداهنات دا نه پکه بډي مهاندنات لین دین کول تجارت کول لدا حکومتاره سره جایز دی خو لیکن تعغي به وسله نه خاصه وسله د اورانه ورکه نور اعلی د هر ټکم دي د جنگ ا باندې ورکه اکه نور سره سامان ديګدا پڅه کم باندی مضبوطی یا بولنه ورکه دی ته وی ما منات دا تو زه لريو ځان ځان نه قسم ده ځان نه ځانه حکم نه راوی وما يسال ذلك يا چوکا دا کار فليسان ده الرحمن الله د دوستن الله د شيئ په ايش شيز کې چا تړلو د خلق سره کو الله وي زما په دې څه شي ايشه هغه اگر کا چې وې په نور کې طالبان هغه ته دې څه شي دا له څه شي الله وي چې تعلق کارو خلق سره کوي و دا له څه شي ايشه نه شي را دې په خده په دې اگه أنت تقو مرکزان بچو د شر داری نه توګه په ځان بچو د سره یو ملک غلبه ده د دیدو خبر خو حتی ظاهری په فرق خبري کوي داغي د شر نه ځان بچی ود اخر دا سدغه خبره ده ابو الدرد رضی الله عنه فرمای ډیر خلق دي کوم ظاهره خبره کې کمدین کوو زمونږ د اغینه فضله کې سخ نه زمنداری نہ مکمل نفرضے ندی کوي تقیا عبد الله بن عباس فرمای لیس التقیہ بالعمل انم التقیہ باللسان تقیا په عمل نشتا چې تل هغه غند کال شروع کوي یو خله شیول تقیا ده چې مسلمانان سلام مسلمانیا بود پرست سره مشرکیا اخوځی دا یو تقیا اهل سنت تا نه دا صرف په جو بدل او په عمل لدا او د جره محبت جوړونه ساتي تقیید دعباله په شونونه وي وحذر کوم الله یری تاس الله زان خپل الله او دلاته واپس کیږي وش کستا پړ کې هغه سره تعلق دی پټ اوره او تا هغه د زیر ازي خپل وزم ها خواسه تا د کوشش زړه اشاعت کی مو تاس پر ګریما او لیکنینه محبت اریسره ختم لا غیریږي جلسه لا غیریږي اوره د دعوه کوي چې نه زماته خوښتا نشه ما د قران اور وایا انترفو که پټه ده تاسو هغه سو چې په سینو تاسو کې دی یا کار کړي هغه او ورته الله پاره دلته یو دی د شهو دالې نارشی لمها شاګرد ته هیرو سر دلته زګړو مشکا ته دلته ویله قرانم ختم کړو بیا ما شیخ له ولې کې درس تا هر شیخ ګمډیو هغه ورته خو زهور کوقدرې کوو نه پاره باندې دا مران لګیدل لري دلته الهږي زخه اشاعت دی زه خوځي دا سره ما است تاسو تاسو دې کړی او او زتا تاسو سره نه نه دیمه راغلا کړی کله یې چې ما د رومه ولا راشه لداغه تر او جمعه جمعه تلغي کړی او د چوند د لور تکریم او کوو بیا رانم نه پراتګر دې شوو وای زه په هغه ځما په تر باندې لدونه نه کولو او دې د دې ناسنګ کی وکو موږ د تکریم وکړو که څه چوندک نشو د دې کوي ما قضیدې کومه ما پتربانه راځو کی اره اجازه څنګه لسن سره کار دی موږ ټموږ مقابلین پالږه سات موږ تارکه جماعتو کټو د دې لپاره دا کومه دا مشتغا ناموناکین اره الله وی اوایا کتا څه پرته راځي تاسو پرې کې دی یا کار کوي الله هغه پوهه تا وي علم لکه پوهه دی الله تاسو وایي تاسو ما لرونکي دی هغه کې پوهه دی والله علی كل شی ان نا <سؤال> تا تیمه ولی <سؤال> رو مطلب <متنجز> دا کچی چا سرا د الله دا اللہ <سؤال> در رضا را پارا اصلا دوسری نتیک دنن خبتا تا تکلیفی خو سبارا با اغلی اللہ تا ایمان ورکو بیا با محترم عوردن کو شیخ القران علامہ اپیز دوره تفسیر د فارازمن د دکان پتا یا ساتي شاعت توی د سنت 63 سیریز نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نږدې منور جنگیر اور سوادی پرپرایټر انور شیر موبایل نمبر 03015710124 ان قدیب اللہ نے پار سمان دی طاقت در ان کے نا مطلب اور سورہ ممتحنو گو رہے کم آل تے تیید کر رہے غسل اللہ ایجعل بینکم و بین الذین عادیتن ننہم والله بما تعملون بصیر ہاں وہ مائر وہ میت دے چھو گر ری اللہ سٹاسمس کی تعلق چلا تاسو څنګه دښمنی کوئ تاسو ورځې د دې مسجد با الله محبت راوړي الله طاقت لهونکو ده پدې کا قادر ده والله علا کل شین قدی ته میں ذکر آسه راوړا و اذ الله المسير کله با الله ته واپس کیږي یوما ط اغوال دغې سره متاله دې یوما ط اغوال ته دینو چومې اغس اریو ناس کې هغه حاضر وای داینه به یو خل شکر جوشنې او اغ چې کوي ګونا اوبم حاضرې نکاله شکل مت جوړ شي خوښه وکيده تودو زمير نفس راجي دي زکه یو ودونو له تودوي ناس مونث چې مايله خوښه وکيده ارمان چې به نه 15 زما کې وبنهو 15 د عمل کې امادم بعيدا فاصله لري ارمان چې موږ دې ذکر سره نخواب دي دانا کار شکل مت جوړ شي غریتاس الله نه نه ماخي الحذركم الله داغه تعلق دنیا سره دل کي حذركم الله دا ني تعلق د اخرت سره الله دې نه ربات پابندي غانو او سترېت اتباع سنت عقيده خو ستاده درست شه عمل هم څنګه درست شه نعمن بهي مطابق الله تعالی الله وتعالى محبت انا ری چستا عملشي مطابق د څنګه مشرکین وی زمحبت د الله تعالی سره او زمحبت د الله تعالی يهودوي توودي الله وینا معیار له ولي کو که کتا سره دې تا دې داري او ټیک ده او کدا دې تا دې دار نه هي نشتا سره تعلق نيولي الله تعالی قل اواتهم برا ان كنتم تحبون الله کتا سره محبت کوي الله تعالی فَتَّبِعُونِي تَابِعُونِي كَإِذْمَا مَاتَ سَيْفَ يُحِبُّكُمُ اللَّهُ مِنْ أبُوكي اللَّهُ تَعَالَى هر یو عمل داغید به شرط یوه دا چې د عمل د الله درزاده پاره او دغه دا چې هغه عمل هغه متادق د سنت کله کې د الله درزاده پاره د سنت نه نه کوي او کله کوم د سنتي لیکن دا اللہ رضا کی نیر یا پکی جاغ عمل نقبی فاتبعو دامت تب دی وجبان بے نبی علیہ السلام فرمائی من عمل علی عمل لیس علیہ عمرنا فہو رد سوک چا اغ عمل کی چا زمنگ حکم پاگی نی ناغ مردود مطبعی عمل سندگ کے رمبر سر مطابق نرے نا اغم مردود ده طری الله اجر نوب ده ليس عليه امرنا فهو رد ابن کثیر دا حدیث نہ کر کړي متدا اگر عمل کی کی د پیغمبر د سنت مطابق نه دا عمل ده مردود او دا په کې جن سره چې دا عمل مطابق د سنت ده او ده نته د پیجن سره په جنګري دا دا چکه کوم ویل عمل نقل د پیغمبر نه یاده صحابو نه چکه دې نقل کړی نه دا دې صدر او چکه نه نقل د پیغمبر نه نه نه دا عمل چکه دې دادې دې نه غږه زمون فقها وای چې عدل نه نقل دلیل ده.